Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98 on Köszöntöm röket, Bányai Géza vagyok. Ma a vendégem Misztrai Márton, a menedék segítő Egyesületnek a munkatársa, és egy fél órával ezért, amikor beszélgettünk, illetve pontosabban te hívtál engem, Ö, akkor mondtad, hogy lehet, hogy késni fogsz, mert épp egy kórházba vagy egy, egy fiúval, igen, akit igen. bevittél a kórházba, Szóval hogy csapjunk is a közepébe, hogy tulajdonképpen te ott mit csinálsz? Ezt is köszönöm szépen a, a, a meghívást, amiért majdnem elkéstem a műsorul, az az volt, hogy hirtelen bejött egy hívás a a Fóti Gyermekvárosból, ahol kísérő nélküli kiskorú menedékkérők vannak, hogy egy bangladesi fiúnak kell most gyorsni egy orvosi vizsgálatot. Um, összehoznunk, És ezért kellett nekem bemenni a, a kórházba, mm. mert nem volt mellé tolmács, vagy nem volt mellé ilyen kulturális közvetítő, aki segítette volna ezt a vizsgálatot. Ezek kimondtam az egyik kulcsszót, amivel én személyesen foglalkozok, ők, a két kulcsot is. Az egyik az a kísérő nélküli kiskorúak, tehát az én munkámnak egy fontos része az, hogy olyan menedékkérő gyerekekkel vagyok, akik egyedül érkeztek Magyarországra, tehát mm. szülő családnékrut, aznak is 18 év alattiak. Nekik van egy e, speciális intézményük, az a Fóti Gyermekvárosban található, e, ahova bekerülnek, amennyiben mondjuk Magyarországon a rendőrök elfogják őket egy határátlépésnél, vagy a tranzitzónáknál. Az én másik fontos munkaterületem az, az a családokra fókuszál, tehát ahol e, szülők, illetve gyerekek vannak 18 Igen. éves korosztály alatt. E, velük én többségében Bicskén szoktam foglalkozni, a Bicskei Menekültáborban Igen. vagy befogadóállomásom illetve Budapesten is, amikor már elismert menekültek ki, vagy oltalmazottakká válnak, akkor az ő Budapesti integrációjukban veszek részt. Tudomképpen ez a három intenzív terület, de mellette, a, a menedékegyesület öm, alkalmazottjaként foglalkozom néhány más területen szociális munkával, interkulturális közvetítéssel és öm, tolmácsolással, bár ez egy túl nagy, szó inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy körülírással. A uh -huh. uh -huh. A, a, sokan azt gondolják, hogy na, menedékegyesület, most ugye ez egy nagy téma, és akkor ti is átszuppantatok erre a dologra, de hát ahogy nézem, két évtizedet szuppantatok rá. Igen. És akkor a, ez a menedék, vagy menekült kérdés, ez egyáltalán volt ilyen éles? Abszolút nem volt ilyen éles. Én a menedékegyesületnél viszonylag új, új darab vagyok. Ehm, és mindegy... 20 évvel ezelőtt még inkább nem, gyerek voltam. igen, 20 évvel inkább gyerek voltam, vagy kezdőgémnazista. Úgy mm -hmm. ehm, a menedékegyesület húsz évvel ezelőtt alakult, és pontosan azzal a célral, hogy, hogy a Magyarországra érkező menedékkérők, de nem csak menekültek, hanem migránsok is, tehát adott esetben más célral érkező külföldieknek is valamilyen módon az életét, a boldogulását segítse, és tulajdonképpen, ha visszaszámolunk húsz évet, akkor, a, akkor valahol így a balkáni háború környékén mm -hmm. vagyunk, és mm -hmm. az a válság hívta életre a menedékegyesületet is. Azóta is létezik, és mindig is ezt, mm -hmm. ezt a, ezt a szerepet vállalta fel, hogy nyilvánvalóan a, a jogi kereteknek a nagyon fontos figyelembevételével, megtartásával egy nagyon komoly szakmai munkát végezzen a, a menekültek között. A menedék nem volt túlságosan látható a nyári mondjuk ezt a krízis időszakban, amikor ugye Magyarországon, a Budapest utcáin sok menedékkérő e, tartózkodott, akkor inkább az alulról szerveződő... E, Mert e, ugyanazt csináltatok, mint a már azelőtt is, amit csináltunk. Így van, igen, ugyanazt csináltuk, mint azelőtt is. A menedéknél is alakult egy, egy e, több tém, ami a krízis ellátással foglalkozott, de nem annyira ez a ruhaosztós, ételosztós de. dolog volt, hanem a pályaudvarokat járták tolmácsokkal álljunk meg egy pillanatra. Ez ugye is ha, hasonlóan az hajléktalan kérdésnél, ugye, a, hogy mondja az ember, aki kívül áll, és, és megdöbben azon, hogy most hirtelen mennyi ember van mondjuk az utcán, vagy mennyi ember uh -huh. jön be az országba, arra gondol, hogy hát akkor adok nekik ételt és ruhát és hát több, de valójában mire van szüksége ezeknek az embereknek? Hisz például a hajléktalanánál kiderült, hogy természetesen szükség van ételre, de igazából valami sokkal másabb vagy hosszabb tartós segítségre volna szükségük, hogy ők, ők visszataláljanak az életben. Minden szituációban és a legtöbb menekültnél más és más dologra van szükség, nagy szükség az adott, az adott pillanatban. Amit a különböző civil vagy a alulról szerveződő szervezetek végeztek nyáron, tehát a, a tulajdonképpen Életmentés, hogyha szabad uh -huh. ezt mondom, hogy vizet és ételt adtak uh -huh. az embereknek. Abban a pillanatban arra nagyon nagy szükség volt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy, hogy a legtöbb menedékkérő vagy menekült a leginkább attól szenvedett, hogy nem volt meg a kellő információ. Az információnak hi hiánya, a hiánya, a saját nyelven elhangzott gondolatoknak a hiánya az, hogyha ő megérkezik Magyarországra egyáltalán, mi van itt, mi vár rá itt, uh -huh. mi ez a menedékkérő procedúra, hogyan kell neki elmenni egy menekültáborba, hogyha továbbutazik Németországba, ott mi várhat rá, vissza fogják-e fordítani. Úgyhogy a, a nyári időszakban a menedék leginkább erre helyezte a hangsúlyt, hogy sokkal járták a pályaudvarokat, és próbálták az embereknek a hiteles, valós és korrekt információkat átadni arról, hogy mi most a helyzet, mi történik most velük. Ezt tulajdonképpen ilyen értelemben ez egy hasonló szociális munka, mint a a szociális munkásoknál. Abszolút, Neked igen. is azt hiszem, szociális munkás a... Nem, nem, nem, nincs. én antropológus vagyok igen, végzettségem a, a szerint. a mint a, valami ilyesmit, a mit feladataim, feladataim szerint szociális munkás vagyok. Igen, igen. <laughs> tehát akkor tudom, még egy kutató vagy igazából. Valójában igen. A, aki az élőbe kutatja a dolgokat. Nem, nem, nem, nem végzek kutatást, inkább azt mondanám, hogy, hogy alkalmazott antropológiát végzek. Mert uh -huh. erre, ez nagyon érdekes. De szóval a lényeg az, hogy amit, amit például mondjuk a már én megértettem, hogy, hogy ez... Tehát amikor segít valaki, akkor nem kutatja a, sokszor a miértet, vagy ez, miért jöttek ezek ide, vagy ez, itt vannak, ebben a szituációban vannak, és talán még az indokokat hogy miért mennek tovább, vagy hogy miért nem így csinálnak, és miért nem amúgy, hisz, hisz a legtöbb ilyen fajta miért nem kérdés, az, az pont azért merül föl, mert ugye azt mondják, de hát hogy, hogy van pénze, meg telefonja, meg izé, meg satöbbi, satöbbi, a persze belegondolok, hogy most itt törnek a izé, az első, amit magamhoz vennék a telefonom, Ha pénzt belegyűrném a, a zsebembe, és akkor ki, el kéne hagynom az otthonomat, legalább ez van nálam, lehet, Így hogy nem, sok százezer forint a zsebünkbe, vagy ki tudja Igen. mennyi. De hát most akkor gazdagok vagyunk, hogy vagy szegények? Hát éppen, éppen semmink nincsen valójában. Igen. Ugye de... aki menekült, nem feltétlenül kell, hogy szegény legyen. Igen. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy gazdag emberek házára is eshet bomba. Igen. Tehát, miért ne jöhetne valaki úgy, rengeteg pénz van igen. a zsebében? Másfél a mobiltelefon, az mondjuk a mi fejünkben ez egy státuszszimbólum, nagyon-nagyon sokszor. Egyre kevésbé, kevésbé, de hogy, hogy volt volna. Tehát mindig a gazdagság képe igen. kapcsolódott ehhez. De mi is, hogy újságírók mindig rá tudják játszani meg a politikusok. Igen, ezzel próbálkoztak is, Igen. valószínűleg sokan sikeresek is volt, de hát ez egy buta és demogók dolog. Ehm, azt, hogy mit kezd ezekkel a helyzetekkel a menedék, illetve milyen menedéknek a, a szerepe ebben, ez egy viszonylag, viszonylag nagy civil szervezet, hogyha szabad ilyet mondani, most szerintem jelenleg körülbelül 40 fő van Igen. állományban a menedéknél, és, és vannak olyanok, akik, e, akik mondjuk szakmopolitikával foglalkoznak, hmm. szociálpolitikával foglalkoznak, nagyon komoly nemzetközi kutatásokban eh, vesznek részt. Tehát, hogy van néhány ember, aki nagyon erősen foglalkozik a, a mi értekkel. Egy, egy abszolút elméleti hmm. munka. Vannak köztünk olyanok, többek között néhány nekem is van olyan feladatom, hmm. amikor mondjuk azt mondom, hogy a többségi befogadó társadalom felé próbálunk kommunikálni. Elmondani azt, hogy mi mit gondolunk igaznak ebben a menekült hmm. eh, helyzetben. Próbáljuk a befogadó a befogadó attitűdben e, megerősíteni. Ilyen programjaink is vannak. Ez is nagyon fontos szakmai e, felkészültséggel. És vannak olyanok, akik, akik azt mondom, hogy mondjuk a terepen klasszikus szociális munkát uh -huh. e, végeznek, de, de olyan, olyan is, aki jó lett volna, ha itt lehetett volna velem Szíra Isamira, egy iráni magyar származású munkatársunk, aki például mondjuk nőklubot uh -huh. e, tart a azt hiszem, hogy kerítünk egy külön időpontot. Azt nagyon, nagyon ajánlom. Yeah. Igen, igen. E, vagy értve tudom ajánlani. És tehát ő például mondjuk nőklubot tart az embereknek. a sokféle és sokrétű mm -hmm. munka. A mi De munkák nem arról szól, hogy ez, ez egy része, ez már tulajdonképpen olyan értelemben független a menekültektől, hogy ebben menekült úgymond nem is szerepel. Tehát esetleg iskolába elmentek, vagy hol, hol, hol történik ez a. 80% a... a munkánknak mindenképpen menekültekkel uh -huh. és menekültekről szól, és van mondjuk 20% a munkánknak, amik adott esetben mondjuk például képzéseket tartunk magyar rendőröknek, vagy belügyminisztériumi alkalmazottaknak, uh -huh. vagy elmegyünk gimnáziumokba és beszélgetünk a gyerekekkel. De ez nagyon érdekes. A kulturális különbségekről például. alapvetően mégse süket ebben a kérdésben teljesen. Tehát um, a politikusok. Hogy van egy retorikai a szint. A ellentétben Igen. ekkor ezek szerint ez, ez azért nem fekete-fehér. Nem fekete-fehér, semmiképp sem. A, a politika és, és mondjuk az államszervezetnek a működése valamilyen módon elválasztható, uh -huh. Nagyon sokszor túlságosan is összeér, de sokszor valójában a szakmáról van szó. Uh -huh. Tehát az Egyáltalán nem kizárt, hogy mondjuk a menedéknek és mondjuk a magyar rendőrségnek legyen egy közös pályázata, miért ne ez teljesen ö, normális dolog. Az, ami a, a politikai vezetés, és kormányzat retorikai szintjén ö, működik, azért nem mondhatjuk azt rá, hogy á, ez csak retorika, és nem legyíthetünk olyan könnyedén, hiszen azért ez a retorika le tud, úgymond, le tud csorogni. Egy ilyen, akár egy ilyen furcsa áthallása is lehet ezt érezni, vagy érteni a, a szakmapolitika részére, tehát a szakmát végzők részére. Mm -hmm. Tehát azért szembesülünk azzal az elmúlt időszakban, hogy nagyon megnőtt a szenofóbai az idegengyűlölet mm -hmm. Magyarországon, hogy azért ez sokszor kihat azokra is, akiknek adott esetben éppen szakmai döntéseket mm -hmm. kéne hozniuk. De legalább ennyi, vagy még több jó együttműködésre is olyan menedéknek. Köszönjük, amit azt ki... Szabad engedik tulajdonképpen. Inkább azt mondom, hogy generálja. Hogy generálja is? Igen, Igen, én azt gondolom, hogy, de, öm, hogy nem feltétlenül létezett az a félelem. De valamilyen szinten az idegentől való félelem az, az ha most már kultúra-atropologisként mm. is végig gondolod, mm. hogy vajon én, én is kérdezem, nem mm -hmm. állítom, tehát úgy kérdezem tőled, hogy az nincs, hogy mondjam, nem, nincs mélyebben az emberben benne? Lehet, hogynak társadalmiért, tehát például mondjuk Magyarországon mondjuk van egy félelem a mondjuk a cihányokkal kapcsolatban sokakban, mert hogy majd meglopnak, vagy ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz, vagy néha a félelemet keltő, hogyha egy csoportban vannak, és akkor azt gondolja, hogy majd valamit csinálnak, ami általában nem... Uh -huh. semmi ok nincs rá. De hát bárhol, ahogy, ahol összejön néhány ember, és túl magabiztosnak tűnik, vagy ahol nagyon otthon vannak, és én nem, ott, ott az ember tart, hogy vajon én ott nem kerülnek-e konfliktusba, pláne, hogyha egy csomó előtélet már amúgy is a Beidegződések mindenképpen vannak. Nyilvánvalóan az ember fél az újtól, fél az idegentől legtöbbször, de az, hogy mit kezdünk ezzel a félelemmel, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy, erre, hogy ezt a félelmet mi továbbfejlesztjük, generáljuk, és mondjuk gyűlelletté formáljuk át, ami akár mondjuk statisztikailag is mérhető adott esetben, vagy pedig ezt a félelmet a helyén kezeljük, és egy emberi tulajdonságnak tartjuk, és azt mondjuk, hogy ezzel igen, nekünk dolgoznunk kell. Az egy más kérdés. Az, hogy mennyire láthatóak a menekültek, hogy mennyire nem láthatóak, és mi mégis mennyire félünk tőlük, ez szintén egy másik dolog. A Tárkinak nem érég jött ki a kutatása, ami, ami azt mutatja be, hogy, hogy soha, szinte soha nem volt ilyen, az mondjuk az elmúlt, nem tudom, 50 vagy 30 évben Magyarországon az idegen ellenesség. De ha körülnézünk, hol vannak a menekültek? Magyarországon van most nagyjából ezer menekült összesen. Uh -huh. Nem lehet velük találkozni sehol. Uh -huh. A nyári időszakban is leginkább bizonyos útvonalakon mentek végig, és, és Budapesten voltak leginkább láthatóak. De akkor miért rettek tőle egy salgótarjáni hát. uh -huh. nem tudom, középkorú munkás? Uh -huh. Szóval, hogy hogy arcot adni, vannak a félelemnek, azt a félelmet egy bizonyos embercsoportra ráirányítani, és azt mondani, hogy azért félük tőlünk, mert ők azok, akik majd Nagyon is persze, ennek a propaganda az dolgok. A, a, a tévéből találkozódnak, ami reggeltől estig így a menekültek, úgy a menekültek, és mindig valamilyen célzott, hogy mondjam, tehát az érzelmekre ható Igen. tálalásban, akkor az nem lehet csodálkozni. És, és, és erre mondom, ez egy generált uh -huh. dolog, azt gondolom. Um. A, most még, még, még, még van időnk, és hat kérdezgesek, hogy a, a ha már itt tartunk az előítéleteknél, hogy vajon a, a menekültekben éle előítélet irántunk? Ez csak természetesen kérdezem, nem mostani élményem valakivel együtt voltam néhány napig, aki Dél-Amerikában dolgozik, méghozzá a helyi törzsekkel, és, és eleinte nagyon furán méregették, mert ő fehér, ugye, és hát ő a abszolút, hogy mondjam, érezte, hogy ő, ő ott, ott, ott nincs helye, megszerették, befogadták, stb., de egyértelmű volt, hogy ő ott a, a legrosszabbat képviseli a fehér bőrszínével. Ez, ez természetes. De. Az elítéltek, azok bennünk is megvannak, a menekültekben is meg vannak felénk, de ugyanúgy a menekültek egymás között is sokfélék és egymás uh -huh. irányába is vannak előítéleteik, tehát hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy egy pastú férfi és egy házere férfi, akkor ők hozzák magukkal az Afganisztánban létező konfliktusaikat uh -huh. és előítéleteiket uh -huh. is. Te ezt, ez, ez, ez teljesen egyértelmű, uh -huh. és, és nem arról van szó, hogy, hogy ők azt gondolják, hogy ez most egy fehér lap, és akkor arra mit írunk, az úgy lesz, nem? Hát ők nekik vannak gondolataik, amik az, az saját médiumaik adott uh -huh. esetben halannak a saját propagandavezéreiktől hallanak. Ez lehet rossz is, tehát lehetnek negatív előítéletek, és lehetnek pozitív előítéletek is. És amikor csillapítjátok az előítéletet, akkor ők is, hogy mondjam, hát persze ők egész más helyzetben vannak, de, de ők is, hát, hogy mondjam, részesülnek ebből a úgymond képzésből, hogy, hogy ők is nyitottabbá tudjanak válni. Természetesen. Akár ugye? egy más irány. Igen, tehát Igen. Hogyha, ha a befogadó társadalomnak a nyitottságáról beszélünk, akkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez, ez nem egy egyoldalú dolog. Gyertek, mi befogadunk titeket, és innentől kezdve mindenkinek jó lesz. Ez így nincs, mm -hmm. ez nem működik, ez sose volt, és ha volt, is már megbukott milliószor. De az integrációnak, hogyha használtam ezt a szót, nyilván két oldala van. Egyik a befogadó és másik, akik ezt a befogadást kérik mm. valamilyen módon, és mind a kettőnek közelítenie kell egymás egymás felé. Az nem működik, hogy nem veszünk tudomást a és különbségekről egyik oldalon és másik oldalon sem. Ez egyértelmű, aki ide jön Magyarországra, Európába, itt valamilyen fajta és környezettel találkozni fog, és ezzel tudni akár valamilyen módon együtt élni. Ha nem próbál meg ezzel együtt élni, akkor jön az, hogy hogy a férfinői nem is szerepekben óra konfliktus lehetőségek e, rejlenek, nem értjük az, hogy számunkra az idő és a pontosság mit jelent, és számukra mondjuk e, mit jelent, nem értjük a hivatali ügyintézés, nem értjük az, hogy a kenyérít mért miért olyan alakú, amilyen rengeteg dolog van, tehát tulajdonképpen minden egyes kulturális attitűdben lehet valamilyen fajta különbség, én azt gondolom, hogy egyébként sokkal több a közös bennünk, de sok olyan különbség van, amire azt gondoljuk, hogy hát ez egy ami evidens dolog, és mégis különbségről van szó. Általában ezek vezethetnek konfliktusokhoz. Én személy szerint nekem az az álláspontom, hogy, hogy egyértelműen elvárható az, és, és el kell várni hozzánk érkező emberektől, hogy megismerjék a mi kultúránkat, maguk mondja legyenek erre nyitottak, képesek legyenek ezzel párbeszédbe legyedni. Ez az ő érdekük is. Tehát nem fogunk munkát találni, nem fog nyelvet beszélni, hogy ezeket nem tudja esélyetítani, nem ők, tudja megérteni. Ők az a reálisan számolnak, hogyha ők hogy mondjam, nem, nem tudnak mondjuk tényleg mondjuk úgy, hogy integrálódni, akkor, akkor ők adott esetben ki is a végén őket? Hát um, persze ez gondolom ezer mindenfélétől függ, de rossz esetben, mit tudom én, hát mindenképpen nem kívánatossá válhatnak. Minél. Magyarországon ilyen jellegű Magyarországon dolog, nem úgy, hogy, hogy, most én a hogy ha nem tud integrálni, is igen, ha nem tud integrálódni, mm -hmm. akkor kiutasítják őket. Igazából az, integre, az hogy valaki nem tud integrálódni, e ez megjelenhet úgy is tünetként, hogy mondjuk egy bűncselekményt uh -huh. követel, akkor okay. kiutasítják, de azt gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal szűkebb szegmens. Uh -huh. Az, hogyha valaki nem tud integrálódni, az nem azt jelenti, hogy bűnel követő lesz, hanem azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem lesz boldogság az ő életében, nem uh -huh. fogja találni uh -huh. a helyét, uh -huh. pszichés problémái uh -huh. lesznek, uh -huh. a családon belüli uh -huh. gondok fognak támadni, munkanélküli És lesz, a elszigetelődik. Nem, nem tudom azt mondani, hogy reagál a, a, a többség. Én inkább azt tudom mondani, hogy akikkel én kerülök kapcsolatba és én dolgozok, ott a legtöbb, azt mondom, hogy 90 ánál el tényleg komoly erőfesztéseket tesznek arra, hogy megértsék a körülöttük lévő világot, és valamilyen módon ehhez alkalmazkodjanak. Bár tulajdonképpen, ha belegondolunk a helyzetükbe, ők ezt a világot nem, nem annyira keresték, tehát maguktól azért nem kerekettek volna fel. Hát hogyha ők békében és jólétben éltek mm. volna, akkor biztos, hogy nem jöttek volna ide. Azt gondolom, hogy az emberek többsége nem szeretne elszakadni a saját mm. hazájától. Ugyanez igaz a Magyarországról elmigráló félmillió emberre is, hogyha itt jól élne, és lenne élhető élet, lenne demokrácia, lenne jövőkép. Mm. Um, akkor valószínűleg, hogy maradnának az emberek, ugyanez igaz rájuk, azért nyilván a menedékkérőknél fokozottan van az, hogy, hogy a legtöbb embernek valóban konkrét veszélyben van az élete, és ezért menekülnek el. most című sokáják a civil rádióban bányai Gézolyk és biztrai Márton a Menedék Egyesületnek a munkatársa, akivel beszélgetek. Méghozzá a mindannyiunkat érdeklő kérdésről, hogy, hogy kik milyenek azok, akik, akik menedékért fordulnak, nem is igazából Magyarországhoz, hanem az Európai Unióhoz igazából, is mi tulajdonképpen igazából csak a kapuja vagyunk ennek a ennek a a menedék, hogy mondjam, vándorlásnak, és ahogy mondta, összesen 3000 menedékkérő, vagy menedékes, milyen, szín, milyen hogy mondjam, státuszban vannak itt Magyarországon, akik itt tartózkodnak? Nagyjából ezt a számot, akik jelenleg itt vannak Magyarországon, Kvázi tippeltem azt látva, hogy hányan vannak Magyarországi menekültáborokban. Uh -huh. Akik menekültáborokban vannak, ennek nagy része menedékkérőnek számít. Okay. A menedékkérőkből lehetnek oltalmazottak vagy menekültek, ők azok, akik ugye Magyarországon uh -huh. valamilyen fajta státuszt kapnak, uh -huh. tehát a magyar állam elismeri uh -huh. őket. És ők egy idő után kiköltöznek a menekültáborokból, és valahol, legtöbbször valahol Magyarországon, általában Budapesten próbálnak lenni. Menedékes kifejezés az milyen szituációra vonatkozik? A menedékes az egy, az egy jogi Aha. kategória, tehát ez az elismerésnek egy, egy jogi kategóriája. Azt tudom, hogy most. De az már menedék miért fordul fordult. Igen, Tehát jogilag, megindult egy eljárás. Igen, így van. Uh -huh. a, azt nagyjából úgy emlékszem a számokra, februárban a, a Báknak a számait néztem, 1800. De, oltalmazott státuszú ember élt, akkor Magyarországon 1300 menekült rendelkező, azon kívül menekült táborokban jelenleg van nagyjából olyan 1500 ember, aki uh -huh. menedékkérőként várja tulajdonképpen, hogy, de, hogy sorra kerüljön az ügye. Sokan nem várják ki, nem tovább mennek Németország felé, és van egy folyamatos fluktuáció. Az a részükre egy illegális lépés, hogyha ők tovább mennek. Elvileg igen. Uh -huh. Tehát, hogy abban az országban köteles a menedékkérő eljárását kivárni, ahol azt ő adta. Uh -huh. Akkor tulajdonképpen az a nagy, nagy áramlat, amikor itt nem tudom én mentek át, az, az, az ilyen értelemben mégis egy illegális cselekményé minősült, mert ugye, hát egyszerűen meg se vártak meg. Hát mondjuk az is elég érdekes, mondjuk ha már itt tartunk, neked nyilván elmondják, hogy miért, miért nem a, a határ átlépőn próbálkoztak? Miért mondjuk a zöld határon? Magyarországon 390 ezer menekült menedékkérő haladt át nyár folyamán. Ebből a, a Magyar Állam 177 ezeret e, regisztrált. Mm -hmm. e... Rengeteg. Rengeteg, ugyanakkor azt is, ha másik oldalról nézzük, akkor félig üres a pohár, hogy ennyit regisztráltak. Hiszen Magyarország jelenleg azzal vádolja a görögöket, hogy nem regisztrálják a menedékjegyeket. A regisztráltak is tovább engedték. A regisztráltak is tovább engedték, meg a horvátok Ez egy faramúci helyzet, ha azt mondjuk, hogy a menekültügyi eljárás az ott országban le kell folytatni, és ez ki kell várniuk, akkor valóban ezek az emberek illegális módon mentek tovább. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, akkor Azért a magyar e, állam vagy és hatóságok e, csöndben az asztal alatt elég sok mindent megtettek azért, hogy ezek az emberek valóban azt gondolják, hogy Magyarország nem jó hely, innen tovább mm. kell menni. Tehát a, küldhetünk valakit menekültáborban, hogyha menekültáborban borzalmas e, állapotok vannak, és nem tudják látni az érkező embereket, mondhatjuk azt, Valakinek, hogy neked már pedig itt kell maradnod, ha annak ellenére nincs lehetősége például normális integrációra, lakhatásra, a munkaerőpiaci részvételre. Szóval ez egy ilyen faramúci helyzet, mm -hmm. hogy mit várunk el, és mi mondjuk mit tudunk nyújtani, mm -hmm. mint, mint állam, vagy jogvédelem, vagy hasonlók. Úgyhogy sokan továbbmentek, nyilvánvalóan azért, mert, mert azt gondolják, hogy Nyugat-Európában jobb lehetőségeik, vannak arra, hogy normális és új életet kezdenek. Meg azért mondjuk arra gondolok, egy szidei középosztály <gül> számára a magyar, hogy mondjam, valóság az, az nem egy perspektíva igazából. Nem egy perspektíva, valószínűleg Mert már. Számára... Még ott jobban élhettek. Abszolút, persze. Még mondjuk persze. össze nem rombolták a házukat igen, vagy az utcájukat. Így vagy, van. Igen. És hát elképzelhető, hogy, hogy, hogy, hogy számukra a német tartózkodás sem az a perspektíva, amit ők, amit ők gondoltak, uh -huh. hogy ott majd várhat rájuk. Igen, mert ott meg visszaesnek a hierarchia alsó. Abszolút. Részébe, Tehát azt, hogy mondjuk ami, egy... ami, amik felülröltak valatilag. Tehát mondjuk egy, nem tudom, 45 éves ember, akinek négy gyereke van, a családját otthon saját erőből Tehát jó módban jártak. el Ez tudta minden, tartani, igen. ő most megérkezik Európába, a német nyelvet nem beszéli, valószínűleg olyan túl jól Segi soha nem is fogja tudni beszélni, és valószínűleg, hogy, hogy mondjuk valahol egy, egy, egy, egy étteremben, ahol egyébként biztos, hogy lehet, hogy bánnak vele és kedvesek vele, de mondjuk mosogatni uh -huh. fog nekem, volt egy ilyen munkatársam, egy másik munkahelyem, uh -huh. egy, egy élelmiszeripari kisvállalkozásnál, egy Magyarországon élő elismert menekült egy férfi, nem egy ibtomi, bocsánat, férfi dolgozat, és hát és sokkal magasabban volt kvalifikált annál a munkánál, mint amire őt mi alkalmazni tudtuk, mm -hmm. és ez érezhető volt. Jól mm -hmm. érezte magát, jó csapatban volt, de, de nem az ő ambícióinak megfelelő munkát végzett, szóval ez sok frusztrációt tud hozni, de ennek ellenére a a, a, a menedékkirők menekültek migránsok fejében, e, még, még él az a kép, e, hogy Németország mennyivel jobb hely, Németországban milyen e, dolgok várnak rájuk, mennyivel könnyebb ott új életet kezdeni. Én azt hiszem, hogy aki oda megérkezik, azoknak egy sokszor csalódás azért, sokszor csalódás. Ez képest Magyarországon nyilván sokkal nagyobb csalódás. De, de nagyon sok az egyéni történet, és nagyon sokan vannak olyanok, eh, akik, akik valahogy mégis megtalálják a boldogulásukat. Nekem van egy, eh, egy fiatal eh, afgán, mondjuk az hogy felem, akivel szociális munkásként foglalkozok, aki eh, megérkezett szeptemberben Magyarországra a menedékügyi őrizetbe eh, került, egy hónapig volt fogvatartva, utána a Bicskei táborba került. Mi az, hogy fogvatartva. <hül> Ugye belépett Magyarországra, Szeptember, szeptember 15-e után, amikor megváltozott a törvény, és azt mondták, hogy aki a határra, zöld határa jön át, az bűncselekményt uh -huh. követ. El. Ja, húztam, amikor a kerítést felhúzták? Igen, amikor uh -huh. a kerítést felhúzták, őt őrizetbe tették. Ebben az a cinikus dolog a maga módján, hogy ugyanakkor, tehát ő Szerbia felől jött, ugyanakkor a horvát határról. A MÁV Magyar Államvasutak e, szállították, szállították a, az osztrák határhoz uh -huh. naponta 5-6 ezer. Ez ugyanezen a napon, amikor indult az első horvát ha e, az járat. Ha van egy hálózat, akkor cálja odaföl, és menj, te is Igen, és, uh -huh. és akkor közben azt mondjuk, hogy, hogy Görögország nem regisztrálja a menekülteket, uh -huh. regisztráció nélkül érkeznek uh -huh. Európába a terroristák, most mondtam a propaganda szöveget. Miközben a magyar állam is megfelelkezett hmm. körülbelül 150 ezer embernek ez azért a regisztrációjáról. Mondom, nem, ha nem akarok ebbe menni, de én úgy érzem, hogy a németek is nagyon kétarcú dolgot csinálnak, mert nekik, nekik kellett volna küldeniük hivatalnokokat, érzéket, stb. akik képesek megcsinálni ezt a munkát egy ilyen tömeggel, adott esetben felajánlani, nem tudom, milyen segítséget ezek az ő határaik is, a görög határt is, beszámítva. Ezek a németek határa is, a magyarok határa is, szlovák határa igen. is, spanyolok határa is? De mondjuk semmi. Azt gondolom, hogy ez egy Európai Uniós politikai kérdés. Németország az egy fő célpont? E, igen, igen. De nem csak Németország, de. tehát azért ott volt mellette Anglia, Franciaország, uh -huh. Hollandia, Svédország, Finnország, Norvégia adott esetben is Svájc is. De azok kevésbé befogadóak, némelyikre. Némelyike, igen, de igen. mindenképp célország volt, uh -huh. tehát ennyivel ők is kivették uh -huh. volna ebből. Uh -huh. Tehát ezt, ezt az Európai Uniók ezt eszközösen kellett volna szóval eh, kicsit, rendeznie, kicsit. és mégsem, mégsem cinikus módon. Tehát amit mondjuk az illetékes hatóság, aki Szerbián keresztül jön, azt eh, menekült, hogy őrizetbe tesszük vagy idegenrendészeti uh -huh. őrizetbe, akit pedig Horvátországon keresztül jön, az pedig vonattal elszállítjuk az osztrák határa, mindenféle regisztráció uh -huh. nélkül. És uh -huh. azért hozzá kell tenni, hogy, hogy lehet, hogy Magyarország kapta meg az első ilyen nagy hullámot, de egy hónappal később a szlovénok képesek voltak arra, hogy, hogy amikor érkezett egy vonat a horvát-szlovén határa, akkor a teljes vonatot több mint 1500 embert regisztráljának nagyjából két óra alatt. új adta a fényképpel egy vonat peronron, peronon keresztül. Ezt lehet arra hivatkozni, nem volt elég képes a magyar hatóság, szerintem inkább nem akarták. Nem is akarták. Na, Na jó, felejtsük el a <gül> állami dolgokat, mert attól a, aki rászorul, az akkor is rá fog szorulni, tehát az, az van. itt van. És itt az a fontos, hogy, hogy mi mit tehetünk ebben az Ingen. ügyben. De akkor annyit azért Azért fontos megjegyeznünk, hogy itt, itt Magyarország tekintetében semmiképpen nem tömegekről van szó. Abszolút nem. Tehát ez a fajta izgalom ezzel kapcsolatban alaptalan. Teljesen alaptalan, persze. De. Tehát salgó tarjánban, miskolcán rettegni a menekültekért, mint amit a nagy kötelező felosztásban esetleg ide szerettek volna küldeni. Vagy körülbelül annyi. Ugye több szám hangzott el, talán a legutóbbi az volt, hogy 1290 uh -huh. embert. Hát a akkor a szám. Igen, uh -huh. akkor épp az volt. Annál valamivel több tartózkodik itt, uh -huh. de ezeket a számokat igazából Magyarország lakosságához érdemes ez viszonyítani. Elbírható, eh, gazdasági elbírható. lehetőségeihez uh -huh. érdemes viszonyítani. Ez egyértelműen elbírható lenne. Ugyanakkor működik, a, valamilyen módon működik uh -huh. a Dublin három egyezmény is, ugye, ami azt jelenti, hogy... Ez a visszaküldés? Ez a visszaküldés, igen. De. Tehát, hogy... Hiába vannak olyan nyilatkozatok, hogy ez halott és nem uh -huh. működik, Magyarországra küldenek vissza, vissza. Németországból, Svédországból, uh -huh. Svájcból, Csehországból, Belgiumból uh -huh. kérőket, akik valamikor itt adták le az új lenyomatukat, és most forítják őket vissza Magyarországba. Nem nagy számban, uh -huh. de azt gondolom, hogy mondjuk másfél év alatt már ezzel a visszaküldéssel akár ez a kvóta meg is telhet. Uh -huh. De erről nem beszélünk, hiszen ez, ez a politikai retorikán túl megy, ez egy szakmai kérdés, ezeket uh -huh. nyilván nem akarja senki nagyon szerelősztetni. A De hát olyan kicsi számokról van szó, szóval, hogy nem, nem is nagyon beszélni róla. Beszéljünk inkább arról, hogy, hogy két dolog ugye, az egyik engem nagyon érdekel az, hogy hogy érzi magát a, az, aki menekült, tehát pontosabban mit gondol a világról, és itt te főleg említetted, hogy gyerekekről is szóval, meg családokról, ahol, ahol ugye két különböző dolog, egyik, hogy kísérő nélküli kiskorú. Igen. Ezek nagy számba vannak? Ö, hát ahhoz képest, hogy mondjuk Németországban több tízezer ilyen gyerek van, az Magyarországon most jelenleg kevés van, tehát azt mondom, Magyarországon, aki jelenleg az ellátó ellátórendszerben benne van, az kisőr nélküli kiskorú körülbelül 150. Hány évesek? Át Mi lábam, a legkisebb mondjuk? A legkisebb, akivel én találkoztam, kisőr nélküli kiskorúként jött, ő 9 éves volt. Az átlag életkor az inkább 16-17. Uh -huh. uh -huh. Ritkán találkozunk uh -huh. olyanokkal, akik útközben veszítették el a családjukat. A többség fél százalék olyan, aki már egyedül indult el. És ennek az oklátában micsoda? Nagyon-nagyon vegyes. Egy szír kisfiúnak az egész családját kiirtották, és ő elindult. Egy, egy hazare afgán fiúnak, afgán fiút a táribok raboltak el, meg tud szökni, elindult otthonról. De vannak olyanok is, olyan srácok is, akik lehet, hogy közvetlen életveszélyben nem voltak, de mondjuk egy háborús országból, területről menekülnek el, hátrahagyva hagyva a családjukat. Biztos, hogy vannak olyanok is, akik lehet, hogy éppen nem egy háborús zónából, de mondjuk mély szegénységből érkeznek és próbálnak Európában valamilyen fajta új életet kezdeni. Mindenkinek saját egyéni története van, mindenkinek saját egyéni tragédiája van. De egyikből se úgy tűnik, hogy, hogy valami, hogy mondjam, csak feltlen szülők mondjuk van volna a gyereküket. Nem, nem, nem hiszem. Ezek, te mögött te mind, ezek mögött mind okok vannak. Ezek mögött komolyabb okok vannak. Ezek, mi, ezek mögött uh -huh. mind komoly okok vannak. E, valamilyen módon érdemes egy picit különbséget tenni. Tehát van az, hogy, hogy kivel szemben vagyunk befogadók, kit kiről gondoljuk azt, hogy szüksége van a segítségre. Nyilván nem csak arra van szüksége segítségre, aki egy háború elől vagy egy töltött eről menekül, annak is szüksége lehet segítségre, aki mondjuk egy természeti katasztrófa elől menekül, vagy a mély szegénység elől menekül, vagy mondjuk a kasztrendszer elől menekül, vagy azért menekül, mert üldözik a vallása miatt, vagy a nem identitása miatt. E és a másik rész pedig az, hogy, hogy e a jog szerint mondjuk a magyar állam, vagy a német, vagy Európai Uniós hatóságok kinek adnak menedékjogot. Ugye uh -huh. azt, hogy kinek adnak menedékjogot, ez ennél sokkal-sokkal szűkebb Réteg. Tehát, hogy ezt nagyon megvizsgálják, hogy tényleg milyen okokra hivatkozva jött ide uh -huh. valaki. Én azért azt látom, hogy mondjuk a kísérő nélküli kiskorúak között, akik kivárják ezt a hatósági eljárást, ott a nagy többség megkapja uh -huh. a magyar hatóságtól a, vagy az oltalmazotti vagy a menekült státuszt. Tehát a magyar hatóság is elismeri őket uh -huh. menekültként. mint mindenképpen akkor is jobb indulatúan döntenek, mert, mert egy gyerek Szerintem búlcsa, ebben nincs, nincs, izé, nincs, vagy ez nem számít? Szerintem a jó indulat itt adott, nem, nem számít. Én nagyon komolyan nézik a gyereknek a szava hogy valóban annyi idős, amennyire mondjuk a papírjai szólnak, eh, hogy mérlegelhető-e az, hogy mondjuk ő visszaküldhető, mert abban az országban mégiscsak biztonságban van. Szóval abszolút nem az a. a, a a nézőpont, hogy, hogy itt humanitárius okokra hivatkozva nyújtsunk, hanem itt igenis a törvénynek a szövegét nézik az adott döntéshozók a bevándorlásügyi mm. hivatalban, tehát nem, nem hiszem, hogy itt sajnálatból kapna bárki is. Itt a törvénynek a betűjét nézik egyértelműen. Milyenkor mondjuk te személy szerint te velük mész a hivatalban. Um, Nekem erre nincsen felhatalmazásom, hmm. hogy én a meghallgatáson ott hmm. legyek, hogyha, hogyha egy gyerek különkéri, illetve a gyerek mellé rendelt gyermekvédelmi gyám, az ő törvényes képviselője Magyarországon ezt különkéri, akkor én is részt vehetek a meghallgatáson. Akkor hogy hallgatják őket meg? Vannak hivatalos tolmácsok. Igen, vannak hivatalos tolmácsok. Én nem is vállalnék személyesen hivatalos tolmácsolást, annyira azért. Igaz, hogy ezek a gyerekek nem is mint tudnak angolul olyan jól, nem? Nem, itt anyanyelvi tolmácsolás van. Tehát én adott esetben arabul tudnék tolmácsolni, de egy igazságügyi tolmácsolás, tehát egy ilyen tolmácsolásban nem mennék bele, könnyebb szituációkat vállalok, de ha mondjuk egy angladesi fiúról van szó, akkor az ő nyelvén, ha egy szomári lányról van szó, akkor az uh -huh. ő nyelvén arra fiúról, lazare fiúról. A, a hatóság minden megtesz azért, hogy jó tolmácsokat uh -huh. foglalkoztasson. De tulajdonképpen ilyenkor, hogyha tolmácsok vannak, akkor, akkor elég biztosan kiderül, hogy ki honnan jött, hisz, hisz a nyelvismeret eléggé meghatározza. Tehát ugye, a, ha próbálják mondjuk ezt kiszűrni, hogy mondjuk egy marokkói szíriainak valja magát, nem, akkor ilyenkor mindenképpen kikérhetik a tolmácsnak a véleményét, uh -huh. hogy valóban egy szíriai nyelvjáráson beszélnek-e ők egymással, tehát uh -huh. a tolmácsok is adott esetben tudnak ebben akár tudnak el is titkolni, de tudnak fel is tárni uh -huh. e uh -huh. dolgokat, de hát meg is vannak azok a kérdések, amik az adott országra vonatkoznak, uh -huh. ahonnan valaki mondjuk Szíriába jön, akkor kap Szíriával kapcsolatban uh -huh. kérdéseket, próbálják kiszűrni azt, hogy valóban onnan jön-e, a ilyenkor a hatóság ellenőrzi is a különböző országinfókat, hogy valóban abban az Afghán-tartományban tényleg annyi terrorcselekmény ö, e valóban a házere népet üldözi-e a pastú, vagy a tálib többség mm. azon a környéken. Tehát itt az de egy, elég mérség, azért elég komoly. Nem lehet, folyik. hogy egy helyi faluba történt-e valami, vagy nem, mert az, arról nem mindig vannak hírek, vagy nem. Nem mindig vannak kiszűntők. hírek, de, de ezek külön tém foglalkozik a hatóságnál, mm. Hogy, mm. hogy ezeket a történeteket ellenőrizzék. A, a... A, a, hogy mondjam, az a eredeti hatóság, de ahonnan jönnek, azokkal sose veszik fel a kapcsolatot, gondolom. Márcsak biztonsági okokból. Sem. Biztonsági okokból, és általában nincs nekik is olyan hatóságok, akikkel föl lehetne venni adott esetben mm. a kapcsolatot. Tehát lehet, hogy Kabulban működik valamilyen fajta politikai entitás, de hogy ez, az messze van mondjuk Afganisztánnak attól a végétől, ahhoz az jó hatalmuk ah, sem igen, ér el. Szíriában nincs. Még ott a saját embereik sincsenek úgy nyilván tartva Most Látszámosszíműsot, Hallják Bányai Géza vagyok, Biszteré Mártannal beszélgetek, menedékmigránsokat segítve egyesület munkatársa, és hát ott tartottunk, hogy te az első a kiskorúakkal foglalkozol és családokkal, Igen. és egy kicsit hát próbáljuk megérteni, hogy, hogy az ő helyzetük még menni, ideig tart nekik ez a jogi eljárás, amíg menedék státuszt Menedékes státuszt? Oltámozott és menekült. Ez most a kettő Ez gyakran a adott, félzus, igen. Aha. Mivel kísérő nélküli kiskorúakról, tehát 18 év alatti gyerekekről van szó, akik szülők és család nélkül utaznak, a gyermekvédelmi törvény érvényes rájuk, ahogy átlépik a magyar határt és beadják a kérelmüket. Úgyhogy tulajdonképpen úgy kell velük bánni, mintha magyar gyerekek lennének. Mm -hmm. Egyébként ez egy, ez egy nagyon jó szabályozás, és a törvény szerint ezek a gyerekek valóban megfelelő támogatásban részesülnének. A gyakorlatettől sajnos már egy kicsit, vagy illetve sok helyen nagyon eltér. A lényeg az, hogy Megérkezik egy gyerek Magyarországra, mondjuk a tranzitzónám belép. belép, ahol rájönnek, hogy itt valóban egy 18 év alatti srácról van szó, akkor a tranzitzónából elvileg 24 órán belül ez a gyermek kikerül, és elviszik a Fóti gyermekfaluban, ott üzemel most a kis-jeleneküli kiskorúak gyermekotthona, E, ott egy külön csoport van a rész. Külön nem? csoport, igen, külön Tehát házak. nem keverednek a... Nem, nem, külön házakban vannak. Külön házakban, a... vannak, hmm. külön házakban vannak. Csak itt jó az egyébként? Vagy ebben a fázisban még ennek nincs sem jobb, ez így? E, uh, mindenképpen jobb. Uh. Mindenképpen jobb. Ez még egy nagyon átmeneti fázis. Itt még nincs szó ez arról... Nem, biztos, nem is maradnak ott sokáig esetlen. Igen, uh. nagyon nagy a fluktuáció. Ezeknek a gyerekeknek a, a, a nagy része, néhány napot, néhány hetet uh -huh. töltött, kicsit megerősödik, kicsit összeszedi magát, és, és indul tovább általában. Ne, nem is, hogy mondjam, keletkezik egy olyan tudat, mint a, a magyar gyerekekben, akik tudják, hogyha fotra kerülnek, akkor az az ő otthonuk lesz. És nem, hát, hogy nem. Ő... nem. Uh -huh. Azt gondolom, hogy ha, ha ebből a szempontból nézzük, hogy, hogy érdemes lenne, magyar és menedékkérő gyerekeket már az első pillanattól keverni, hiszen a jó példa, az otthonérzése, a közös szocializáció segít rajtuk. Azt mondom, hogy ettől még azért messze vagyunk, és nem is biztos, hogy jó. Ezek a gyerekek még nagyon átmeneti státuszban vannak. Igazából azt sem tudják, hogy hol vannak, hogy mi ez a Magyarország. Hát nekik először enniük kell egy jót, meg kell fürödniük, aludják ki magukat, pihenjenek, és egyszerűen kerüljének képbe, hogy hol vannak, és mi történik velük, és mi történhet majd velük, hogyha itt maradnak. Tehát ebből a szempontból nem lenne jó. Talán ami jó lehet, hogy ebben a e, ellátó intézményben azért van mondjuk 30 olyan e, fiú, e, többségében fiúk, e, akik maradtak Magyarországon, e, végvitték a menekült eljárásukat és státusz kaptak, tehát oltalmazott hogy menekült státusz kaptak, Budapeste járnak iskolába, Szépen fel vannak öltözve, élik a saját De életüket. Akkor egy is a alternatív is, hogy Magyarországon maradjon. Abszolút. abszolút. Uh -huh. Azt gondolom, hogy kísérő nélküli kiskorúaknak Magyarország jóha is lehetne. Uh -huh. e mindenképpen azoknak, akik mondjuk tanulni szeretnének, hiszen a törvény az 24 éves korukig, vagy 25 éves korukig biztosítja a védelmet és az ellátást Na, abban az esetben, hogyha van tanul tanulói jogviszonyuk, állnak. így van. Sok tekintben nagyon fura dolog, de sok tekintben hát jobb, hogy mondjam, tehát anyagi szempont mindenképpen jobban jár a... A jövőkép gondozott. szempontjából mm -hmm. mindenképpen ezeknek a srácoknak jó Milyen? lenne itt maradni, ha. hiszen 18 éves koruk után utogondozottak lehetnek, mm -hmm. jel a családi pótlék, jár nekik az ellátás, jár nekik egy szoba valamelyik utogondozói mm -hmm. helyen, és tanulhatnak. Ez addig jár nekik, amíg van a hallgató jogviszonyok, ez egy nagyon fontos kikötés. Ő... Te személy szerint csak ebben a rövid fázisban találkozol velük, vagy van már olyan, aki, aki már mondjuk tanul, és akkor továbbra is tartod a kapcsolatot, és valamilyen Igen, nekem, nekem ez is feladatom, uh -huh. hogy a további életüket is próbáljam kísérni. Nem vagyok túl régóta menedékegyesületnél, uh -huh. um, és egyébként én az SOS Gyermekfalvak alapítványál partnerségben végzem a munkámat egy szakmai partnerségben, és, és van olyan igen, aki, akinek a, az elmúlt fél évét, évét, hónapjait végig kísértem az érkezésétől, addig a pillanatig, hogy éppen már iskolába jár, már, uh -huh. már kell szépen beszélni magyarul, uh -huh. de meg lesz hamarosan egy útlevélhez hasonló kis dokumentum, amivel utazhat is, és most épp az a terve, hogy igazolványt váltson ki, hogy fodrászhoz menjen, uh -huh. de, hogy esetleg tudom -e majd nyári munkát uh -huh. vállalni valahol. Tehát, hogy... hogy itt képzeli el a jövőjét egyelőre. Maximálisan uh -huh. itt képzeli el a jövőjét, hogy, hogy mondjuk ez is egy érdekes kérdés, hogy ugye egy ilyen még egy 15-16 éves korú gyerek is, bár ott már eléggé kialakultak a, a, a hogy mondjam, a szokások, de mondjuk ezek a kulturális különbségek talán még nem olyan élesek, mint mondjuk egy, mondjuk egy 30 vagy 40 éves embernél, aki már, aki már tényleg az, ez az életének a meghatározó mondjuk eszménye, vagy eszméje mm. az, amiben letöltötte az életét vallása meg az a az Igen, a biztos, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a fiatalok e, ad, ilyen esetben könnyebben tanulnak, e, könnyebben vesznek fel új szokásokat, mm. ez egyértelmű. Van ennek köze a korhoz, van ennek köze ahhoz, hogy ki milyen közegből jött, tehát mondjuk a saját országában milyen társadalmi státusszal rendelkezett, sok minden ez van ennek köze, lehet, hogy a fiataloknál egy ilyet könnyebb az integrációval foglalkozni, ezt elképzelhetnél tartom, de mondjuk a fiataloknál pedig ott van az a probléma, hogy mégiscsak kamaszokról beszélünk, és a kamaszok itt is és ott is kamaszok, uh -huh. tehát annak megmondjuk azok a, a nehézségei. Ennek a fiúnak a példáját e, tudnám hozni ezzel kapcsolatban, aki nagyon okosan megfogalmazta, ő most 17 éves, és azt mondta, hogy ő, amikor szeptemberben megérkezett Magyarországra, Tudunk éppen akkor ő megszületett ismét, szeptemberben volt nulla éves, és hihetetlen és gyorsasággal kell magára szednie a tudást, a kultúrát, az, hogy neki rengeteg mindent el kell intéznie, rengeteg helyre mennie kell, és kérnie, és szólnia, és aláírnia, és igényelnie, és meghallgatás, és ügyvéd, és nagyon, nagyon fárasztja őt. Tehát neki nem ilyen élete volt nyilvánvalóan, egy, egy falusi afgán fiúról beszélünk de nagyon örül neki, nagyon izgalmasnak tartja, látszik sokszor tényleg, hogy fáradt, e és, és azt mondta, azt tűzte ki maga elé, hogy 25 éves korára szeretné utolérni a magyar 25 éveseket. Mm. Tehát tulajdonképpen van erre most 7 éve, hogy, hogy 25 év szocializációt e bepótoljon, és nagyon jól csinálja. E azondom gondolom, hogy akinél megvan a az, vagy bármilyen fajta önreflexió, ami számunkra és mindenki számára is fontos, egy picit tudja látni magát kívülről, az könnyebben tud ezzel a kérdéssel kommunikálni. Most én miért is viselkedek így, miért viselkedek úgy, de nekem, mint mondjuk interkultúra is közvetítőnek, vagy szociális munkásnak, uh -huh. ezzel, ezzel nagyon komolyan foglalkoznom kell. Mondjuk mondjuk, olyan jön valaki Afganisztánból, és az iszlám követője őt például. Ő... Um. Itt nem tudom én, el, elviszitek a mecsedbe, vagy valami, vagy van egy ilyen fajta dolog, vagy mondjuk ebben a korban ez talán nem is feltétlenül igénylik még. Tehát teljesen vegyes, fel. van aki azt mondja, hogy de hogy akar ő mecsetbe menni, van aki naponta mondja, hogy mikor megyünk mecsedbe, tehát mm -hmm. vegyes, abszolút vegyes a kép, vannak nagyon szekuláris mm -hmm. családból érkezők, vannak vallásos családból érkezők, én személy szerint nem szoktam őket mecsetbe vinni, a, a Fóti kisönéküli kiskorok otthonában van néhány nevelő, tehát ottani alkalmazottak, akik két hetente, havonta azt mondják, hogy na a srácok, most ki akar jönni mecsetbe, és akkor van, hogy ide a Fehérvári útra hozzák mm -hmm. őket, vagy pedig, a, vagy pedig az úgynevezett afgán mecsetbe, a Gans e, telepre mm -hmm. viszik őket. Most jövő hét pénteken épp lesz egy ilyen alkalom, ilyenkor megkérnek minket, hogy segítsünk, és mm -hmm. akkor mi is kísérjük őket. Egy pár szót beszél ezeket a kulturális különbségekről, amik, amikre talán nekünk is figyelni kell, itt sajnos tényleg pár mondatra lesz most szó, és hát talán azokra, amire nekik is figyelni uh -huh. kell. Tehát, hogy mi az, amire az ember, hogy mondjam, belülről fölkészül, hogy há há nekem erre, erre figyelnem kell. Hát ezt így sose uh -huh. fogom megérteni, hogy ők hogy gondolkodnak. Hát rengeteg, rengeteg dolog lehet. Mondok néhány példát. A fiúk teát kérnek. A nevelők mondják, hogy de hát van tea. A fiúk mondják, hogy ez nem tea. A nevelők mondják, de az tea. Hogy mit jelent a magyarnak a tea, és mit jelent egy afgánnak, a teá, abból órási konfliktusok tudnak, mm. és tényleg komoly konfliktusok tudnak kipattanni. Másik dolog, férfi-nő kapcsolatrendszer kamaszoknál az, hogyha mondjuk rám mosolyog egy lány, beszélgetek egy lányjal, akár neki mondjuk olyan a habitus, hogy még meg is érint engem, én nem fogom azt gondolni, uh -huh. hogy, hogy itt most valamilyen fajta kapcsolat indult el, hiszen ez számomra egy normális dolog. Azért tegyük hozzá, mi is rengeteg dolgot félreértünk a saját nő, félre, nő, nőférfi félre, ilyen, ilyen. dolgainkban. Na most... Ha egy olyan közegből érkezik egy fiú, ahol mondjuk a nők eleve elfátyolozzák önmagukat, nincs az, hogy valaki valakinek a szemébe néz, ezeket nagyon könnyen félreérti, és nem érti, hogy, hogy miről van szó. A, a sertés húsnál F -f is például. nem Nem hiszem, hogy felhívásnak értékeli, inkább azt nem, hogy félreérti. Uh -huh. um, és ebből, ebből tudnak konfliktusok mm. származni. Abszolút nem arra gondolok, hogy mondjuk, nem tudom, erőszak, vagy bármi és minek az elkövetése, hanem sokkal inkább, hogy mondjuk a férfi, a fiú szerelmes lesz mondjuk a segítőjébe. Félre érti, érti ezeket a jeleket és úgy gondolja, igen. hogy tehát ezzel találva érzi igen, magát, és ő igen. is, és akkor elindul igen, ez a adott esetben. Uh -huh. Kulturális különbségek. Ki hogyan használja a vécét? Angol wc mondjuk Afganisztánban nincsen. Mi ők van. ugye gugolós wc uh -huh. használnak, ami sok tekintetben jóval egészségesebb, uh -huh. mint ami angol WC-nk, ami angol wc től mi... mi a francia Igen. Tehát ami angol WC-nk től e, erősen a, a, az aranyér elterjedtsége Európában Igen. ezzel, hiba Afganisztánban nem nagyon van betegség. Na most itt a budapesti meccsetben is van kirakva egy tábla, hogy a vécére nem föl kell, tehát két talppal nem állunk rá, mm. pere, nem rá kell ülni. E, rengeteg ilyen dolog van. A vécipapírnak a használata, hogy ők ott vízzel nöblítenek. A vécipapír az egy tisztáltalan dolog. Tegyük hozzá. A, az ő szemszögükből. Igazókosva. Így van. E, tehát rengeteg olyan különbség van, ami ami evidenciának, apróságnak tűnik, de, de el tud csúszni rajta sok minden. És nem értjük, hogy, hogy most miért dühös? Miért vagyok dühös én? Miért dühös ő? Miért nem értjük meg egymást? Uh -huh. És mik azok a pici apró pontok, amiket valahogy át kéne beszélnünk? Uh -huh. de, mert elsősorban, amin ezek elcsúsznak, az a kommunikáció hiánya. Uh -huh. Az egymás ja, megértésének a, a hiánya. Áll. És én azt gondolom, hogy a, hogy a menedékegyesületnek folyamatosan vállalt, és nagyon fontos feladata, a nyári időszakban is ez a kommunikáció, Kommunikáció, kapcsolatteremtés, információs szolgáltatás, az egymástól látszólag távol álló feleknek a valóban közelítése uh -huh. egymáshoz egy folyamatos Na feladata. Most, amit ti csináltok, ha jól érzem, akkor az a konkrét kapcsolatokban tájékoztattok, ugye? Tehát nem, nem arról van szó, hogy most nem tudom, milyen én, én elméletileg, hogy cikkeztek arról, hogy így és így kéne. Hanem, hanem a szituációkban ö, ö, próbáltuk Igen. ezt az információt bevinni. Vannak, vannak csoportos foglalkozásaink, például, ahol, ahol nincsen konkrét szituáció, de mondjuk modellezünk szituációkat, Igen. hogy hello, ez megtörténhet. Vannak konkrét helyzetek, amikor, amikor tanácsot adunk, segítünk az életvitellel kapcsolatban, de nagyon sok olyan dolog van a munkánkban, főleg a szociális munkások munkájában, hogy valakinek a tajszámát kell elintézni. Valakinek egy orvost kell, egy házi orvost kell szerezni, valakit el kell irányítani az ő családsegítőjéhez, valakinek munkára van szüksége, valakinek lak lakást kell szereznie. Tehát, hogy, hogy az abszolút napi Életnek a dolga, ami bármilyen más szociális munkás, Az más szférában van. Nem dolgozik munkatársként, hanem 40 ezer vissza magyarok egy nagyon nagy rész, és erre tökéletesen is rászorulnak. Rászorul, igen. meg is kapjuk sokszor igen. azokat a vádakat, hogy hát miért nem a magyaroknak segítünk. Igen, jó, tehát. Mi azt gondoljuk, hogy megvannak azok a igen, rendszerek, megvannak azok a civilek, igen, és, és állami szférában dolgoznak, ezzel foglalkoznak. Én azt gondolom, Aha. hogy, hogy Fedjük le minél több területét. Nyilván nem egy civil szervezet. A szociális feladat, kérdéseknek. De. Igen, De tehát ez egy ilyen vád sokszor felénk, hogy adjuk azt a magyar Azt aztán a magyar hajnak is kell adni, de ez most épp nem a mi dolgunk, a mi igen. dolgunk az, hogy másoknak segítsünk. Igen. igen. Le vagyunk, kintve. véget ért az időnk. Köszönöm szépen visszaátonnak a menedék migránsokat segítő Egyesülettől, és a demokrácia most egy hét múlva a Péterfi Ferenc lesz Bányai Géza Редактор субтитров